Klaagweter 3 daal vanaf vers 1 Ek is die man wat in hende belewe Hier het my met sy toren geslang Hy het my in donker ingedraag My laat loop op pad sonder licht Voor so my stoot hy gebiedig weg dag na dag Hy het my hier die lichaam laat wegteer My benen gebreek Hy het my toegebouw met een meer van gif en een meer rondom my Hy maak die donker my thuister Ek is soos die wat hankal dood is. Hy het hem hierom my gebouw nie. Ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my slaar bromskettings aangesit. Al roep ek en al sien ek ek omhoud. Hy weir om my gebed te verwoord. Hy het my pad met klip toegebouw, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos een beer wat my inwacht, soos een leeuw wat my voorleid. Hy het my eenkant toe gekie en verskie, my vermunt laat leid het sy hoog gespann mye tyken vir sy peile gemaakt, het sy peile diep in my lichaam ingeskiet, ek word uitgelagd weer my jylle volk, hulle sing heel dag sportliekies oor my, het my bitter dinde laat slik, die lere vir my gal bitter gemaakt, het my grys klik laat kou, my in die grond getap, het alle rust van my al weggeneem, ek het al vergeet van voorsboek, Ek gedink dit is klaar met my met my hoop op die helik. Die gedachte aan my elende en my vreemdingskap is gal en gif vir my. As ek daar oor nadink draai my gedagtes vast. En dan kom die draaipunt in die hoofdstuk. Maar dit sal ek ter hart neem. En om die rede bly ek die liefde van die Heer het ons nie vergaan. Het is geen einde ontferming nie het elke morgen niet die touw is groot ek sê vir myself, die Heer is my lewe daarin hoop ek op om die Heer is goed vir wie op hom blij hoop, vir die mens wat aan sy wil vraag dit is goed om geduldig te wacht op die hulp van die Heer ons lees net tot daar saam vrienden daar saam misschien is dit om vir ochtend na julle heerlijke saam eindelijk nou die verkeerde inleiding tot, tot die Heere is een boodskap verochend aan ons, maar ek is baie nie versink um, ek sim oorals, in die stort en buiten die stort um, daar waar ek er in stap of wat ek al ek het dit met my pa geleer, ek is lieve sim um, ek het ook al die boodskap gerund, ek vals sim um, maar daarom steer ek my nou nie as ek een loofleet in my hart het dan sim ek of ek nou vals is of en as ek wat mense, wat nie hou van sin ek um, beleef dit nogal van tyd tot tyd as ek op die kant sal staan en ek kyk na die lidmate dan sien ek daar as lidmate wat toe my ontstaan wat nie hou van sin, wat die waar ek jy dier het, maar ek is so al vol struis mannetjie, as ek my mond ook maak en my bron so ek help u ek so um, so daar is wees wat nie van sin hou nie En dan sal derde groep mense. Dit is die ouens wat niks het om oor te sê. Dit is die ouens wat niks het om oor te sê. Hulle wil nie sing want hulle kan nie sing nie. Hulle lewe is totaal ontwrig. Die swaarkry het hulle oorweldig. Baie van hulle sal vir jou sê oók maar, maar dit is Godse skuld dat dit in die weisie verboort dit is Godse skuld wat in die woorde van die lied verget het hy is die oorzaak van my elende in my zorg krijg en dan sê die mense vir jou daar is schijnbare contrast tussen dit wat God in sy woord beloof en dit wat ek my persoonlijke lewe beleef dis vir die mense een geweldige probleem en as ons na mense kyk vriende, en, en ons sien baie keer die, die pijn in die hartseer en die ontwrichting en die, en die, en die teleerstel en die trane wat daar aan mense sy leven is dan begin die mense dat met die mense begrip kry of, soos baie van ons dan terecht sê, jong jy het nog nie van my lende gehoor staan die mense net verslaan as jy mense sy storings oor oor die seer en oor die en hulle hooploosheid en alles wat hulle verloor het, wat hulle gehad het en al wat die mense dan kan doen is om versla ook mond na hierdie mense te luister en te dink sja, ek het nie idee van hierdie mense die voor my sy seer en gedroek En dan begat die mens verstaan as hierdie mense daar die een bijnavers naar die ander opnoem en vertel van hoe dat die Heere beloof het hy sorg vir ons en hy voorsien vir ons en al die dinge, hy beskerm ons en hy geef ons geleesing en hy geef ons gebedsverhooring maar hierdie mense sê dit gebeur nie met my nie Hoekom is hierdie beloftes dat vir ander mense waar, maar ek beleef min daarvan dat hierdie beloftes in die eindelewe waar word. En skier het mens bestaan, as mense begin worstel, as mense begin twyfel. Die weibel vertel vir ons, van ontwrichte mense, gebroken mense, waar die spuiten van alles, toch gegroot. Mense wat ten spuite van die hagelike omstandighede toch gegroe wat gehoop het te midde van hoop en omstandighede van andere die selfgevind In ons tekstgedeelte is Jeremia aan die woord en hy praat in die sekere simplekplek namens Godse volk Ons het die afgelopen tyd in ons toestingsgeneen tyd baie op die Meea uh, gepraat onder andere Meea en Nou is ons vandag by klaag nie. Maar hulle sit in ballingskap van die volk, hulle is weggevoer na vreemde land toe. Dit is so erg soos die dood. Hulle het alles verloor. Letterlijk alles wat vir hulle saak gemaakt. Ja goed hulle leef nog, maar dis ook maar al. Die vijand het in land gevak wat vir hulle verskikkelijk kostbaar is. Hulle tempel waar die centrum, die middelpunt van hulle godsdienst was, is vir Is, is tot niet hy het nie meer koning nie van hylle kinders is in die oorlog dood hy het alles verloor daarom vraag hy ouwens waarvoor leven ons nog wat hou die toekomst vir ons in as dit ons situasie is kan die mens nog hulp en nou hoor mens herenia's vers 18 ek het gedinkt is klaar by, is oor alles verloor en ons hoort dit in die woorde van, van klaaglietere 3 ons het ook vir God verloor en miskien is dit die ergste wat met ons kan gebeur as jy God verloor het dan is al ek het niks meer vir jou oor nie wat help dit dan as jy God verloor het om voor hem te worstel en te probeer om sin te maak van die lewe en een betekenis in die lewe te soek. Tens hy daar natuurlijk een gebeur. En die wonenwerk gebeur vir Eremea in Klaagliedere 3. Wanneer daar toch een vlammekie van hoop voor die donkertondel begin brand. ons het in een van die versies gelees wat Jeremia sê dit neem ek ter harte ons harte wat die van die centrum van ons menswees is dit nie iets wat in sy kop is net die gedachte nie, dit iets wat hy ter harte neem en maak een deel van sy lewe, dit is iets wat God in hem kom, kom plant en kom beleid daar weet ek die liefde van die Heere het ons lieve gaan dit kan hoe slecht gaan ons kan gestroop wees van alles soos Job, maar ten minste leef ons nog en waar daar lewe is is daar hoop en die mens wat lewe kan aan moorde dink en droom oor moorde en hoop oor moorde en sy moorde en sy oor moorde aan God toe vertrouw Dis die mens wat kan sê dat Godse genade elke morgen vir my nie is. Sy liefde draa my dag na dag. God is nie weg nie. Ek het om nie verloor nie. Hy is daar. En dis wat hoop eindelijk is. Dis een bewiswording van, van hierdie grote God. Wat steeds bijna is die grote realiteit te midden van my zwaar en in my gebroken dat God nog hier is skien is dit wat Jeremia van Kinsbeen afgehoor het by sy ma Jeremia die Heere is daar hy is Emmanuel, hy is getrouw hy zorg vir jou en skien in hier die haaglijke omstandighede kom die gedachte terug na hom toe ek neem dit ter harte die Heere het nie verloor nie hy is nog hier wat ontdek jeremia as hy na die afgebrande stad loop en die tempel wat hy in die gebord het bekijk wat hy het is die rommel van die stad op as hy daar rond loop Wat tel hy daar op om samend om te neem vir die toekomst? Hoor mooi en tel vir God op. Want God is daar. In die stad wat afgebrand is in die tempel wat vervoes is. Daar is God. En Jeremia tel vir God op. Dit is die verrassende ding van twyfel. Twyfel beteken ek worstel met God maar die ander kant, ek wil ook nie sonder God nie ek is al kwaad en vies vir God maar ek wil hom nie los nie ek wil hom vast grijp en groe, hy is hier as jy weet waarvan ek praat vanochend sal jy ook saam met my kan stem dat twyfel met die jyre stuweens sê Heere, ek verstaan jy nie Maar ek kan jy nie los Ek verstaan niks van die pak wat jy met my loop nie Maar ek kan jy sonder nie Het is min of meer wat jy nie klaar Jere Mia en Klaagleder 3 gebeur het Hy mor en hy klaar over dit wat gebeur het Maar toch hou hy staan op die moment vir God glad nie maar het klauw vast want het God daar is al verstaan ek God nie op die moment in my leven nie, dan weet ek van vers 23 klagliedre 3, sy liefde vir my is God al voel het vir my of het klippe koud weet ek ook vers 22 is waar, daar is geen einde aan sy ontferming vir my nie. Al voel het vir my of die Heer my alleen gelos het, dan is vers 23 waar, want die trouw is groot, die sal my nooit los. Ons het in die afgelopen tyd by ons toeristingsgeweentheid gepraat oor die gebruik van verskillende vertalings as in die bybel lees. Ek wil nie grie te gaan um, na versie toe. Skiis gauw. Vers 24 Ek sê vir my die Heer is my Hewe. As ons gaan kyk na die Hebraeuse woord, waar in die die Heer is my Hewe geskryf is, dan kan jy maar gaan rust na die onvertaling en kyk wat vir gevoel beter vertaling is as hierdie daar staan, die Heere is my deel die Heere is my deel waarna verweist dit, nummer 18 waar die Heere vir elke stam een stuk grond gegeet behalwe vir die leviete die priesters en gesê die Heere nie, is dit grond nie ek is hierdie deel ek sal vir julle zorg die ander stamme het grond om te boer en te plant en mal te gaan Die Levite, jylle krij nie grond nie. Ek is jylle deel. Ek sal vir jylle sorg. Ek is die God, wat moet jylle padstap en vir jylle sal versie. Dis wat jylle nie haai kom sê. In hierdie elende kom hierdie ongelooflike gedachte in sy hart. Die Heer is my deel. Ek het ook nie grond ek het al nie besittings nie, ek het al nie met kinders nie, maar die Heer is my deel, hy sal vir my sorg in vir syk. Gaan lees gerust die naaste deel van Drachliedre 3, die Heer is sê, hy geniet het nie wanneer mense seer kry of hartseer het nie, want hy staan in ons zwaar kry, by ons, in die reenis, en die stad wat afgebrand is, en die tempel wat, wat vernietig is, daar is God. En hier die droogte, en ons streek in landsfijn, is God daar. En ons land, en die politiek, en die ekonomie, en elke sfeer wat ons dink, dit is voorbij met ons, daar is God. Neem dit van ochtend harte, dat ons alles kan verloor, ons kan selfs ons land verloor en ons mense God kan ons nie verloor nie. en is op hom wat ons ons vertrouw stel en sê Heere dankie dat die genade ons deel draab, die liefde is elke morgen nie hy is by ons Amen Vrienden ons um, dan ek wat die media doopbouw en uh, ons oor op die grond het salweer op, op baie plek in ons land verskintlik gaan met die hoogte. en ons gaan nou die geleentheid gedreid soos wat die Heere vir ons die voorrecht gee om by hom te omklaag as jy die besalings kyk dan is daar klompklag besalings waar die Heere vir ons die geleentheid gee bring ons sorg in my kom klaar by my ons sit hier by my voeten by die Andrees, wat ek vir julle gegeven had. Ek wil graag luister daar. Besalm 13, so'n klag besalm, en die gaan het vir ons lees, en dan gaan ons um, geleentheid geer, om ons versoeken, ons versichting, ons klag voor die Heere te breng. Dankie, Karine. Hoelap, nog, jylle, vir die koorleire besalm van David, Hoe lang kan u my nog bleef vergeet, Heere? Voor altyd? Hoe lang gaan u nog van my afweg kan? Hoe lang moet ek nog my eie man en ma en my met onge deurbring? Hoe lang sal die vijand my nog oorheers? Luister toch en antwoord my, Heere my God, Heel my toch niewe lewenskracht. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê die vijand, hy het my betwin en juig my verdrukkers oor hy ondergaan. Ek ek vast aan die trou liefde. Oor die uitkomst wat hy gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Heere, omdat hy aan my goed gedoe. Ja, ek wil geleentheid geëer, ek weet ons is een grotere groep maar ek wil toch vrouw, as daar van julle is wat wil bid, hart bid, dat jy sal voorgaan, uh, as jy in stilgebed over die keer, is jy welkom, maar ek wil toch iets mense wat vanochend um, wil opstaan en hart op vir die heren wil kom sê, heren dat vrouw, ons is hier om te bid vir die heren. ons is hier om te bid vir ons land, ons is hier om te bid vir die economie, ons Ons ou wereld wat zwaar krijgt. Kom ons, bring ons klag voor die Heere. Kom ons vraag. Het is nou die geluid. Kom ons, geek kans, stelgewek, maar ek sal dit vir jou kom, as mense is wat uh, sal opstaan en aantop. Ons klag vir die Heere sal breng. to adopt those in alle hoek verloor. Ons net die droogte en die kwaad en die hart en die woede So dat ons wanhoop kan verander in hoop in vertrouwe so dat ons die liefde en die genade kan voel en ervaar so die vir ons nie me opschot so dat die hoop ons nie bespaan nie that wants what ends that Vader, is die hele heen Heere sê waar my naak om my en hulp ons aan die Heere wat die hem in die vader gemaakt het die Heere ons weet omhoog en hel wanneer ons wil u kom staan die hek en prik ons ophoog en hel waar u God En hier is ons nadegene. En ek dink hier aan die profeta wat hy aan Rafael gesoek kom ekker. Hy die vrye word nie kon nie. Ons sou dan net nie bang net gedra nie. Maar nogtans sal ons nuwe lewe kry hier. Hy het gelaat om so moeë te word om aan die kamp wat dit het. Dan het al die wat dit te nemen. En dit keer ons af te Ek het gekom vanmorgen hierin aan die liefde hierin om hier te doen te soeien om hier te ontvraag om net voor ons te voorsien as die profeet hier weer te bedreen jaar en sees was daar in die liefde en daar heb je weer dat het om hier en hier die liefde voorsien op die woord hier kom wat die schrift verklaak hier moet Hier is die ons, heren. red ons nou, die sy kat, heren. in die noordkak, en alles kan hier doen, kom kom op, heren. en die houk ons, as ons kijk hier die dag, dag heren. Morgen, heren, vier, en dag, moor hier die vieres van en kijk na die vier hier, en sien die sy pijp so pop is vroeg hier, to besef het die drak, hoe ek roed om olle ekeerde, kom vader en jy, ek moet hierveel, hierveel, en moet ons hier en dat ons, my vader, ons stuurweerde, ek moet dat jy al dacht die dachten sê, om die hoog bestuurweerde vader, en dat ons jy al die dachten bereid die ekeerde, jy bleef ons heerde, en jy ons god, Amen. Amen.